98-ci məzmur. Məzmur. Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun. Çünki o xarigələr yaratdı. O sağəli ilə öz müqəddəs qolu ilə zəfərlər qazandı. Rəbb zəfərini bəyan etdi. Millətlərin gözündə salehliyinə aydın göstərdi. İsrail nəslinə göstərdiyi məhəbbətini və sədaqətini xatırladı. Yeryüzünün qutaracağına dək, Hər yerdə Allahımızın zəfərini gördü. Ey bütün dünya, Cuşa gəlib Rəbbə nida et. Birdən nida edin, Məd tərənnüm səsini ucaldın. Rəbbi lirə elə. Lirə ilahi bir səslə tərənnüm edin. Kərən ay, şeypur səsi ilə patişah olan Rəbbin üzorunda cuşa gəlin. Ona nida edin. Goy dənizin və dənizdəki canlıların, Yeryüzü və orada yaşayanların səsi ucalsın. Onun hüzurunda qoy çaylar əl çalsın, Dağlar bir gəmmət oxsun. Çünki Rəb dünyaya hökm etmək üçün gəlir. Yer üzünə ədalətlə, xalqlara insafla hökm edəcək.